A vonat Hüstött zihálva rohant a fekete vasszörnyetek az éjszakán át. Városok, falvak, tanyák maradtak el mögötte, szántóföldek, rétek, erdők, folyók. Magányos fények, utcalámpák, virrasztó ablakok, gépkocsik reflektorai. Jöttek a semmiből, és elvesztek újra a semmiben. A mozdonyvezető az órájára nézett. Még tizenhat perc késést kellett behozni. Fogaz menni gondolta, és egy pillantást vetett a feszültség mérőre. Füle a hatalmas gép szív dobogó lüktetését figyelte, és keze kinyúlta a teljes üveg után. Lassú kortyokban ivott, élvezte a szájában a tej édes ízét. Közben a kertre gondolt, és a frissen ültetett almafákra benne, hogy holnap után meg kell öntözze őket. A fűtő a lapátjára támaszkodva nézte a kazánajtót, mely mögött szikrázva léhegett a tűz, és arra gondolt, hogy mégis össze kellene esküdni azzal a leányjal, mielőtt megszületik a gyerek. Ha nincs is még együtt a pénz, majd összegyűl rendre később. Rohant a vonat keresztül az éjszakán. Az első személykocsi egyik ablakában egy IRO egyeruhás férfi vakon bámult ki a sötétségbe, és egy érzéssel küzdött. Ugyanaz a bizonytalan, szorongó érzés volt, ami annak idején a Rosengasszéban fogta el néha iskolába menet. Valamit elfelejtettem, de nem tudott rájönni, hogy mit. Valamit talán tenni kellett volna, valami fontosat, de lehet, hogy nem is most, hanem valamikor régen. Igen, tisztán érezte, hogy valamit tenni kellett volna még, ott volt hozzá a pénz, a lehetőség, minden. Csak nem jutott az eszébe. Akkor sem, most sem. Hogy mi az, amit tenni kellett volna? Szemben vele a másik ülésen egy csapos legény alud zsebében a szabadságos levéllel, és egy szőke Bettiről álmodott talán, aki vár majd rá a repülőtéren. Reám senki sem vár sehol, gondolta az I.R.O. egyenruhás ember ott az ablakban, és sóhajtott. Rá akart gyújtani a cigarettára, de a doboz üres volt már. Összegyűrte a markában, és bedobta az ülés alá. Nincs több, gondolta, vége. És abban a pillanatban egészen váratlanul a napfényben úszó szigetet látta maga előtt. Samost. Olyan vakító elevenséggel... Hogy a szíve összerándult tőle, és be kellett hunyja a szemét. Jaj, nyögte belül egy hang, jaj! Hirtelen valami ideges nyugtalanság fogta el. pánikszerűen szerűen szakadt reál. Olyan volt, mint a halál félelem. Felugrott az ülésről. Egy pillanatig állt ott, és a vonatkereke kattogásán keresztül hallotta verni a saját szívét ilyetten nyugtalanul. Végig simított a homlokán. Ideges vagyok, gondolta. Érezte, hogy a homloka izzadt. Nem lenne szabad annyit gondolkodnom. Emberek közé kellene menni. És akkor hirtelen eszébe jutott a különös öreg pap. Meg kellene keresni, gondolta. Még egy óra van brémáig. Elbeszélgethetnénk. Talán elmúlna az idegességem is. Kilépett a fülkéből, és betette maga mögött az ajtót. Még egy pillantást vetett a hálóban lévő böröngyére, aztán megindult a vonat folyosóján hátrafelé. Rohant a vonat. A fülkében emberek ültek, aludtak, olvastak, vagy bámultak maguk elé a semmibe. Emberek, életek, sorsok. Egy gyermek álmosan nyöszörgött, és érthetetlen szavakat gügyögött hozzá, egy asszony hosszadalmasan mesélt az utitárs nőjének valamilyen bonyolult családi ügyet, két kereskedő megpróbált egy üzletet nyílt beütni, valaki keresztejtvényt fejtett. Néhányan politizáltak és szitták a Bonni kormányt. Három fiatalember az Egyesült Európáról vitatkozott. Valaki horkolt. Az egyik fülkében ingújra vetközött vasutasok kártyáztak. Rohant a vonat. Az utolsó kocsi egyik fülkéjében hat férfi utazott. Egy magas barna úr kinézett az ablakon, és lassan megfontoltam, mondta, ahogy ezeket az elszórt lámpákat nézem az éjszakában, arra kell gondoljak, hogy ha mi is meggyújtottunk volna mindenütt egy lámpát, ahol jó akarat, becsület és tisztesség volt az emberekben, talán világosságot tudtunk volna teremteni a ködben, és akkor sok minden másképpen történhetett volna. Akkor nem árthattak volna a jelszavak sem. Az egymás felé sugárzó jó akarat és tisztesség jó akaratúvá és tisztességessé tette volna a politikát is, és nem lett volna szükség háborúra. De mi megszerveztük a növénynemesítést, megszerveztük a fajállat Elmúlasztottuk megszervezni gazdasági alapon a jó akaratot, a becsületet és a tisztességet. Szomorú, ha az ember jót akar, de elkésik bele. Egy ideig csönd volt a fülkében, csak a kerekek kattogtak. – Tudja, kedves herceg! – szólalt meg egy idő múlva a túlsó sarokban egy kopott sovány, vékonyakú, szemüveges ember – én sokszor arra gondolok, hogy a világ is olyan, mint egy nagy laboratórium. Valaki dolgozik benne, érti? Valaki. Nevezzük úgy, hogy természeti erő, teremtő törvény, de mondhatjuk azt is, hogy Isten. Nem a szavakon múlik. De tudja, az úgy van egy ilyen laboratóriumban, hogy ezer és ezer kísérlet nem sikerül, amíg végre egy... Amíg összejön az, amit akarunk. Mert nézze! Ahhoz, hogy valami létrejöjjön, valami olyasmi, ami a világot előbbre viszi, mondjuk egy orvosság, mondjuk a penicillin, ahhoz különböző elemekkel összekerüljenek egy lombikba egy bizonyos feltétel sorozat szerint. Az elemek jelen vannak sok ezer év óta már, csak éppen nem kerültek még soha úgy össze olyan feltételek szerint. Érti, mire célzok? Nézek, ére, mit van például ez a dolog a csónakkal. Lehetséges, hogy mi külön-külön egy-egy elem voltunk abban a bizonyos laboratóriumban, és talán az volt a feladatunk, hogy együtt képezzünk mondjuk egy olyan penicilint az emberiség számára, érti? Mit tudom én hogyan, találmánnyal, pénzzel, szervezéssel, együttes munkával, érti? Csak éppen, hogy nem kerültünk össze, nem kerültünk össze, akkor is, úgy, amikor és ahogy kellett volna, érti? Azt hiszem, hogy értem. felelte lassan a másik az ablaknál, és aztán hallgatva kinézett a sötétségbe. Azt hiszem, én is értem, szólalt meg egy ilyet hangon a középső ülésen egy kis ráncos arcú emberke, aki valamikor boltos volt Prágában. Csak azt nem tudom, de nem fejezte be a mondatot. Talán nem találta meg a szavakat ahhoz, amit mondani szeretett volna. Az ember sok mindent nem tud, felelte egy idő múlva a sarokból a volt egyetemi tanár fáradt hangja. Az ember nagyon sok mindent nem tud. Rohant a vonat. A lámpák csillogtak valahol messze a ködös sötétségben, távol egymástól, nagyon távol, kis magányos fényszigetek. És a vonat rohant, rohant tovább. A fények elvesztek. Éjszaka volt. Látják egy kicsit, én is olyan vagyok most, mint az a hiribi volt, az a halász, akiről beszéltem. Szólalt meg egy idő múlva halkan az öreg papa másik oldalon. Összeszedtem magukat újra egy csónakba, hogy megtudjam, van-e Isten. Mert a hitbe belefárad az ember, mire az élet végére jut és tudni akar. A szomszédja maga elé nézett, a vasúti kocsi szennyes padlójára is bólogatott. Értem ezt, mondta halkan. Nálunk a hegyek közt élt egy öreg ember. Bács trajan hívták. Azt mondta volt egyszer, Csak az igazság az élet, ami nem igazság, az pusztulás. Ezt mondta, és másnap meghalt. Nagyapám volt az az ember. Látja, ő tudta, hogy van Isten. Ő csak így nevezte ezt igazság. Mindenki másképpen nevezi, de végül is mindenki ugyanarra gondol. Egy ideig hallgatott, mintha vonat zaját figyelte volna, ahogy a kerekek láthatatlan váltókon csattogtak át, aztán folytatta lassan. Mi katolikusok vagyunk, és mi hiszünk az ördögben is, éppen úgy, mint az Istenben. A különbség legfejebb az, hogy az ördögöt tudjuk, mert ott van, és látjuk naponta a sok rosszat, amit elkövet. Istent pedig csak hisszük. De nagyapám ő tudta is. Azt mondta, csak az igazság az élet. Aztán meghalt, mint a halász. Vajon akik tudják az Istent, azok meg is halnak mindjárt? A kérdésre nem felelt senki, a pap sem. Csak a vonat dübörgése felelt, de nem lehetett megérteni, hogy mit. Jan Bursanu egy idő múlva újra megszólalt, de most csak ennyit mondott még. Talán, ha többet gondolkozom annak idején azon, amit a nagyapám mondott, akkor talán sikerült volna megőriznem az igazságot, és megtartanom az életet népem számára, de nem biztos az sem. Aztán később még egyszer. Látja a lámpákat ott kint az éjszakában? Olyanok vagyunk mi is, mint azok a lámpák. Világítunk, világítunk de a köd lefolytja a fényünket, és így nem világíthatunk elég messzire, mert amire rávilágítunk, az sohasem az igazság, csak a köd, a politika, köd. Legyintett, aztán végleg elhallgatott, és nem hallatszott más, csak a vonat ziháló dübörgése, ahogy rohant velük. Rohant az ismeretlen idegen éjszakán keresztül. Szóval együtt vagyunk, újra mind a csónagban szólalt meg hirtelen a hatalmas termetű őszhajú festő, aki eddig szótlanul ült a helyén és a térdére csapott. Ez igazán érdekes. Az embernek határozottan babonás érzései támadnak, ha mélyebben belegondol. Valami furcsa ideges nevetéssel mondta ezeket. Valamennyien felfigyeltek rá. De valaki még hiányzik. Vetette közbe félénken Vrana, a boltos. Tulajdonképpen nem fejezhette be, mert az öreg papírtelen felállt. Idehozom őt is, mondta gyorsan és határozottan. A legelső kocsiban ül. Mégiscsak meg kell értse, hogy közénk tartozik. Bizonyára nem vagyunk neki elég előkelők, mert európaiak vagyunk, jegyezte meg a festő gúnyosan és újra ott volt az arcán az a különös, ideges nevetés. A pap nem felelt, hanem kinyitotta a fülke ajtaját, és kilépett a folyosóra. Az ajtót behúzta megint. Csönd nehezedett a fülkére. A vonat rohant vakon az éjszakába. Dübörögtek a kerekei sípolt, fütyült a szél az ablak repedéseiben, és az éjszaka odakint siket volt és sötét. Hiribi, szólalt meg valaki a félhomályban. A szemek szótlanul fordultak a hang felé. Burszánu volt, aki a hajdani öreg halász nevét kimondta szinte babonáson. Az ajtó felé fordulva mondta, mely néhány perccel azelőtt bezárult az öreg pap mögött. – Lélek halász! – dünnyögte maga elé a festő – Mintha egy önmagával folytatott párbeszédet fejezett volna be. Isten akarja kísérteni, ő is. Azért hozott minket újra össze. Elsőjede velünk a hajó, vagy nem? Arra kíváncsi talán. Ha nem süllyed el, az mit jelent? Kérdezte a román, félig tréfásan, félig komolyan. A festő fölnevetett, de nevetése ideges volt és erőltetett. Az én számomra semmit, csupán statisztikai adatot. De az ő számára valószínűleg azt, hogy Istennek még mindig van valami terve velünk. A papok ebben az egyetlen gondolatkörben élnek. A többiek komoran ültek, mintha meg se hallották volna a cinikus szavakat. – Talán újra kell kezdjük az életünket – szólalt meg a román ügyvéd egy idő múlva halkan. – Együtt. Nem külön, külön Talán ez van megírva valahol a Sors könyvében Együtt? Riadt fel Vrana a boltos az ablak mellett. Hogyan? Miért ne? Felelte a herceg. Én már háromszor is elkezdtem az életemet előről, de mindig csak egyedül. Miért ne együtt? Ide figyeljenek. Hajolt előre a német tanár és sovány fehér arcában szinte izzottak a szemek valami belső tűztől. Erre gondoltam én is, együtt kezdeni el, mi hatan, akik együtt voltunk a csónakban is valami oknál fogva azon a napon. Egy csónakra való kis Európa, nem egymás ellen, hanem együtt. A rászegeződő szemekben megérezte a döbbenetet, mert halkan elnevette magát. Fantasztikusan hangzik, amit mondok, tudom. De ennek a papnak igaza lehet. Persze nem úgy, ahogy ő teszi szavakba, hogy Isten kinyújtja a kezét, meg ilyesmi, de a világrendnek megvannak a maga törvényei, és ezek a törvények valamennyien és kivétel nélkül egy nagy központi alapelv körül helyezkednek el. Mi nem ismerjük magát az alapelvet, csupán a törvényeit. Azokat sem mind, csak néhányat de feltétlenül logikusnak tűnik az a föltevés, hogy mindennek és mindenkinek, akit életre hív a törvény, van valami előre meghatározott funkciója ezen a világon. És amíg ezt a funkciót el nem végzi, addig élnie kell bármi történjék is körülötte. Értik, mire gondolok? Talán a mi feladatunk az, hogy együtt keressünk meg valamit egy utat talán, amit még eddig nem talált meg senki, egy új utat, amelyen a cseha, a magyar, a román, a lengyel, a német együtt mehet majd egy békésebb jövendő felé. És a zsidó? szólt közbe a festő mély hangja. Vele mi lesz? Ő is a csónakban volt, ne feledjük, felelte csöndesen a német tanár, És a világrend nem ismer véletleneket. Uraim, ne nevessenek ki, de én határozottan érzem. Az ajtónyílása szakította félbe a szavait. A rosszul világított folyosón ott állt pohris Gottfried, és mellette a fehérhajú öreg pap. Uraim, szólalt meg baradlai tiszteletes remegő hangon, és valami különös mosolyjal az arcán, életem vágya beteljesedett végül is. Ennyi sok év után újra együtt vannak önök, mind a hatan, mint annak idején a csónakban. Az Úristen útjai csodálatosak. Valami szörnyűségeset csattant valahol, és az öreg pap szavai elvesztek az ajban. A, a vasúti kocsi nagyot zökkent, megrázkódott, és fölemelkedett a levegőbe. Csomagok repültek minden irányba, recseget, ropogott minden. A lámpák kialudtak, és sötétség nyelte el a felfordult világot. A sötétség mélyen emberek sikoltoztak, csikorgott vaslemezek hasadtak. Aztán minden megállt. A rémület sötét, feneketlen mélységében. Fél órába is belekerült, amíg a vasutasok és a közeli kisvárosból odasereglett rendőrök, mentők és tűzoltók kimentettek mindenkit, a kisiklott és egymásra dőlt vasúti kocsik roncsaiból. Sebesülteket begyűjtötték a kis állomásépület épület egyetlen várótermébe, ahol egy-a vonaton lévő orvos és néhány önkéntes ápolónő gondozásba vették őket, amíg a mentőkocsik érkezhettek. A katasztrófa méreteihez viszonyítva meglepően kevés sérülés történt, és halott csak egy volt. Egy rögtönzött hordágyra fektetve hozták be, Pokróccal letakarva a vasúti őr bódéjába, hogy a megrémült utasok ne lássák. Hat férfi utas ott maradt a halottal a bódében, míg az orvos és a vasutasok a sebesülteket vették gondozásba. Hamarosan megérkeztek a mentőkocsi kis, és kórházba szállították azokat, akiknek kezelésre volt szükségük. A többi utast autóbuszokon vitték be a városba, hogy ott várják meg, amíg a pótszerelvény megérkezik. Amikor minden elcsöndesült, a szerencsétlenség színhelyén az orvos, az egyenruhás rendőrtiszt és egy fiatal újságíró átmentek a megüresedett váróteremből az őrbódéba. A hat férfi ott ült szótlanul egymás mellett a bódé padján. Előttük a pokróccal letakart halott. Az orvos szótlanul odament a hordáthoz, fölhajtotta a pokróc sarkát, nézte néhány pillanatig a halottat, aztán ráhúzta újra a pokrócot. Önök rokonai? fordult a a padon ülőkhöz. Ismerősei vagyunk, felelt az egyik, egy sovány tanárforma ember, Együtt utaztunk volna vele Amerikába. – Amerikába? – lepődött meg a rendőrtiszt. – Önök amerikaiak? – Nem – rázta meg a fejét az ember ott a padon. – Csak ő volt amerikai. – Pap! – Az útlevelét valószínűleg megtalálják a kabátja zsebében, egyéb papírjaival együtt. A rendőrtiszt odalépett a halothoz, felhajtotta a pokróc sarkát, és kutatni kezdte a fekete kabát zsebeit. Meg kell állapítsuk a személyazonosságot, mint a szinte bocsánatkérőleg a hivatalos formaságok miatt. Ki értesíti a hozzátartozókat? Tudtam, ma nincsenek hozzátartozók, felelte az ember a padon. Elég lesz, ha a konzulátust értesítik, majd onnan gondoskodnak a többiről. A rendőrtiszt összeszedett, amit talált, pénztárcát, útlevelet és egyéb papírokat, visszahajtotta a halottra a pokrócot, oda ment a bódéban lévő kis rozoga asztalhoz, hogy kitöltse a hivatalos űrlapokat. Az orvos sóhajtott. A mentőkocsi visszajön hamarosan, és beviszi a városba, mondta a padon ülők felé. Maguk közül is bemehet vele két személy. A többi elfér a rendőrkocsikon. Azzal begombolta mellén a kabátot, és kiment. A fiatal újságíró Előhúzott a zsebéből egy kis kockás födelő füzetet. Megköszörült a torkát. Szóval amerikai pap volt az illető, mondta, és jegyezni kezdett a füzetbe. Valamilyen hivatalos küldetése volt? Menekültek segélyezése, vagy ilyesmi? Nem, felelte valaki a padról. Nyugdíjban volt már, csak utazott. Aha, emelte föl a fejét, meglepetten a fiatalember. De maguk nem amerikaiak? Nem. Akkor ő is csak bevándorló volt ott, ugye? Aki öregkorára visszatért, hogy még egyszer fölkeresse szülővárosát, mi? Kint léptek, hallatszottak. Az ajtó megnyílt, és két egyenruhás ember lépett be a bódéba. Szó nélkül a hordáthoz léptek, és fölemelték. Maguk is hozzátartozók. Hordult egyikük a padon ülők felé, aztán választ sem várva hozzá tette. Ketten elkísérhetik a holtestet, a többi elfér a rendőrkocsin. Már mentek is a hordággal, és a hordágyon a pokróccal letakart emberi testtel. A hat ember egyszerre állott föl a padról. Hat láblendült lépésre egyszerre az ajtó felé. Az újságíró szinte ilyetten lépett férre, hogy utat adjon nekik. A rendőrtiszt még mindig a papírok fölé hajolva állt a kis mellett. A neve? Mi volt a neve? kérdezte izgatottan az újságíró, mint aki csak az utolsó pillanatban döbben rá, hogy a legfontosabbat elfelejtette megkérdezni. De a hat idegen ember már tódult kifelé a bódé szűkajtaján, egymás sarkában, szorosan. Csak a leghátulsó fordult hátra. Egy hatalmas termetű széles válló ember, akinek hosszú, őszülő haja borzoltan csüngött, nabbarnított arcába. – Hiribi, mordult mély torok hangon az újságíró felé. – Ez volt a neve – Hiribi, Mindegy, hogy mit írtak azokra a papírokra. Aztán ő is kilépett az ajtón a többi után, és a hideg, fekete éjszaka elnyerte nyomban